Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Ussalatu wassalamu ala rasuli lamin, nëbijina Muhammedin sallallahu aleyhi sallamu ala alihi wa sahbihi wa mëntabja mbi ihsan i lehemi dhinn. Allah njallahu aleyh, fëllë ndërojmë dhe vëtëm për të indhim dhe fali kërkojmë laudatët të bejkimet e Allah që ofrimi Muhammedin sallallahu aleyhi sallam i familin shokët dhe të gjithë atatët të që ndjeghën këtë rukë dhëndin e funët të kësaj bote. Të ndërru dhe zërë, për Dhe do të vazhdojmë dhe sonë të me lene Allah Gjallaj Gjallahu me temën që kemi mbetur në javën e kaluar. Jemi duke të rejtuar një nxarje një me dëvërtet nga një nxarjet më të mëdha që ka ndodhë në jetën e pejgamberit sallallahu aleyhu sallam. Për një fushat të pangëshërshme dhe të pëndërshme dhe një përpjekje dhe me vërtet jo njerëzore që tonjlloset familja e njeriu më të mirë në fytyrë në tokës tonjlloset gruaja më e pastër Aishë radiallahu ta'ala anha gruaja e pejgamberit alayhi sallatu wasallam dhe kam thënë se do të mundohemi të trajtuam këtë temë maksimalisht me disa përgatitje nga njerëz të nevojshëm por maksimalisht me drejtuar në kuadër të versionit kuranor. Si e ka trajtuar Kurani këtë ngjarje, nga si janë te kërfimet e Kuranit. Edhe pse normalisht transmetimet që kanë ardhur tek kjo ngjarje e plotsojnë shumë do të thotë verzojën kuranor. Dhe në takimin e kaluar kemi përmendur disa për dobive dhe do të vazhdojmë sonte me lehen Allah xhualal ual dhe me disa tjera duke lutë Allah në Gjallewala që të i bekon të akime tona dhe të në mundëson që të profitojmë atë që në bëndë dobi njëtë në kësaj bote dhe në botën tjetër Allah në Gjallewala të ndërullazër gjatë të rejtimit të kësajteme dhe prezentimit të asaj që kanë do e që tash më e Zotë Gjallewala përmes një vargë ajetësh po e pastran aishën radiallahu ta'alana nga të njëlla që të nëtuan të hudin në bit po që ështëja që kanë të bëjnë që mund të quenë kështu analisë të njëjarjes. Ndaj do bia rrëtës është se nëjë si besimtarë kur të ka lëndë një një njëjarje qoftë individuale, familjare, shoqërore, që farë të koftë ajo, ja? dhe mund të ndodhë që të kemi ndë një pësim, dhe një humbje, sprovë në këtë njëjarje, Besimtari duhet të ndjek mesatarën e trajtimit të tij për atë që ka ndodhur. Cila është mesatara? Për me ditë mesatarën, duhet më me njoft dy ekstremet. Një ekstrem është që njeriu të gjithë t'i lënë kaderit caktimit të Allahut xhallaluh. Po e shikov fare sa ka pas mundësi tjetë të jetë pak më ndryshe jo me e ndryt të kalumën por më marë mësim për të ardhmen dhe pashikuar se mos aj ka hisen gabimit këtën falet e ka Allah u Gjellewala për shambull mos ka len mëngu diqka që është mëkatar duhet pëndohet e kështu mërat të gjitha e len Allah e ka caktuohen dhe pik, azëm e teper dhe disat e tjerë që mundohen që edhe me të kalumen me e ndryshu kaderin nuk ndryshuot, aja që ka ndohet, ka ndohet dhe por në besim tori beson se Allahu xhallahu ala çdo gjë ka caktuar dhe ajo që dodh, ka ndodhur ka marr fund në çfarë kuptimi ka marr fund ka marr fund në aspektin e ndryshimit dhe nuk ka më çfarë të çarrë të vajtosh mirë po mbetet kjo ngjarje një, një msin i hapur për të ardhmen që shikojmë se a thua vallë ku kemi gabuar a kemi pas mundësi që të bëjmë pak më mirë e që në të ardhmen ti përmirësonmë gabimet tona dhe kjo është e kërkuar Për ndaj duhet që t'i analizojmë gjarjet Dhe duhet që t'i analizojmë sprovat Që t'marjmë sim pëjtyne Për këtë arsua dhe Allah Gjelle Ola ka përmandur Historit e popojve dhe të pejgamberve Për nërë që farë kuptimi kamë nga të regun neve Se është dënu popli hudet a.s. është dënu me caktimin Allah dhe ka morfond Mirë po për t'hapë mundësin e përfitimit Nësa ta janë dënu dhe ta e kanë pësu Jo mësë pësani, mërë një mësim që mësë për të përgjit e njejta Andaj duhet duhet që të analizojmë Dhe kur bje filatik analiza duhet të dim në qëfar kahje të analizojmë Nga një njëzë analizojmë në kahje të gabuara Duke për shambullë përjaçtuar vetën nga kritika Në analiza mësë pa ku njëri është vetë kritikë dhe në nërizat gjithë mund aj me ndërën se rëthanat situata njerët saktuar e kështum i kanë faj ndërësua kam se si këdhe në dishtë në kaluar se Allahu Gjellewala nuk lehen që vëmendjat shkon shumë largë ata janë për juve këtullipeni ndaj Shikonë për shembull një msim ose ose një model, më thon më mirë, një model të analizës së xhiragës, si i analizon Allahu xhalla wala xhirat për neve. Ande Allahu xhalla wala thot: "Law la isma'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi'anfusihim khaira." Sikurtë ti shet bër mendim të mirë besimtarë dhe besimtare parë vetën e juaj kur ndodhë kja dhe të thani subhana kja hadha buhtan në adhim dhe thunë i se dhe thunë u hadha ifkun më bin kja është pifje e qartë ndë Allah Gjellera a thotë se në të kaluarën në këtë njëra që ka ndodhë realishtë mendimi i mirë për një të të të nuk ka qenë nivellë në duar ndajë Mërë mësim nga kjo, herën tjetër, nëse e ndërtoni prapë qëndrimin në para gjykime, e ndërtoni qëndrimin në mëndim ju të mirë, prapë këmë ndodhe njëta, dhe kjo është analiza. Do të të mërë mësim nga e kaluara për të përmirësuar në të armen, jo për të vajtuar, apo jo për të shfajsuar, apo jo për të prezentuar vetën si viktimi pa fashmë që përret më shirën e tjerëve. Sa është kjo analizë? Analizë e drejtë Pranon përgjëtsin, pranon pjesën e fajtët ti dhe mundur që në të ardhën më përmisur. Kja është analizë duhar. E qeniza kërështë nështëta nuk gëveprëm në basë kësoj analizë e kështu. Gjështë Allah që le vërë a thëtë gabim tjetër ka qenë se le u le gjë u alihi bi arba ati shuheda është dash me i sirët katër dëshmitar për atë shpifje kush ka pa, as kush si ka pa, që farë ka ndodhë E si keni mundësime besu pa të shmitarë? Përëndaj, edhe kjo është një gabim. Real, pëse kanë dohë dhe të përhapja kësa i shpifjen me dine, përshkan këse i keni haru të shmitarët, ata që shpifën e doshme i thonë, ku i kiti shmitarët? Ku e në ata që kanë pa aktin që kanë dohë e kështë më ratë? Dhe shikaj që farë analizë, edhe në aspektin e mendimit mirë, edhe në aspektin e fakte dhe argumente dhe, Qysh i ali juat vetës e juaj, që të hamendëni për balë një një nëgjarje, që rralë është kërku si karanë me në thonë, ku i kje argumente o lavë, ku i kje faktet. Në një nga njëve në ndodhë që, kështu të gabojë, të përflijemi ndë një aferë të saktuar, të bëmi pjesët, një fushate, këndër dikujtë, musliman, muslimane, muslimane, kur të qovë, Dhe kërti kushtë e aki argument, po Allah i sedi, po dyqysh, qysh të din e Allah. Qysh beson diçka për fakte e për argumentet. Qysh le janë që të binder diçka së ka o fakte. Në ekstro Allah e analizon gjarin detalisht. Dhe sëtë Allah gjelewale se ata që nuk kanë siel dëshmitar, por kanë ecë mbi bazët e qëllime të ulta dhe të erta, Ta janë gëni e shtarë. Kuj desë herën të jetër më sërbësa në pra. Pasë i thëdë Allah Jalla Jalalu Idh tëleqawnehu bi alësinëtikum وتëkulune bi afuahikum ma leysë lëkum bihi ilm وتëhsebunehu hejjina wa hua inda Allahi adhim Kër ju e për tësiltrit në jarër me juhtë e juaja dhe falë qëtë me gojnë e juaj atë për cilën s'kini pas dhije kjo është analizë, a ka ndodhë të shtu? që shtu ka ndodhëm? a ne vetë kritik është e dhëmshme? është e fështirë me përvalu? mirë ponqofë për se dënë zgjidhje duhet të gudzim pra nda njën nga njërë ikin nga realiteti kanë frikë me për balavachu e kërkojnë zgjidhje të këtërlimet kërkojnë zgjidhje të këmaq duhet me ubaloqim me najmë qëta, unë jëmë kë, të pëlqenë, të pëlqenë e diqka tjetër, por do në zhjitë, do në përmirësim, duhet me të regu që këmë qënë në. Pra ndaj të ndërlozim, nuk ka përmirësim pasi qëritet, dhe nuk ka ndryshim pa gudzim, njerëzit frikacak nuk ndryshojnë. Ata, ata aktrojnë ndryshimin, osa ata pasojnë verbrisht ata që ndryshojnë, por ata vetë Nuk janë autor të ndryshimet Nëse ti dënë me ndryshu Duhet të gudzim Gudzim Pse gudzim? Që të balavacosh me vetë vete një herë Duhet të gudzim Që të balavacosh me kritikat e njerëzë Pas taj Që të balavacosh me fjallët e njerëzë Me gjitha këto Balavacosh me realitetin Duhet të gudzim Dhe lau gjemë në uala Kër e analizon në gjarjen Në jabë gudzimin I ubi el jo në e të dëgthonë me gjuhën tuaj ju në mënyrë marramanse e thythnit lajmin dhe e nxirrnit nga vetë juaj pa dije, pa elm. Ju në fund i pas për këtë dije. Që nuk është lehtë më u lexon Kur'an e të ju thuhet një gjëratë më të mirë se një pas dije. E po kështu është rrota situata. Jo me lashtë, jo me pergdhelje, me sinqeritet, ndoshta vëmë kaherë. E po kështu si rro në probleme. Ndikush ka qefqe Ndo është të gjithmon Këtë flasën për fe Gjithmon këtë flasën për islam Me folë veç për lullet e gjenetit Edhe për rahmetin Allah Gjelë dhe gjenet Kjo po duhet me kon I po duhet me volkere për gazepin e gjenemit Se nuk stabilizohet situatën ryshe Nësë është lastimi të prum Mi të regun njerë dhe veç A të anën e rahmetit Edhpësa, Edhe përsa e duhet me kon shumë ma te për e theksume Por nga një herë Dhe o të njërë me ka dhurë altetit Se ka gjëhënem, ka dëlim Të djek në gjëhënem në së stu të shpitina Kë realitet është Por jo me së tërmadhu Jo me kryu panika Dhe jo me kryu trishtim Jo kështot, por dhe kemë e konë pjesë Kë realitet është Për ndajë allahë gjëllehu alëm në uhëd Kur ndodhe a që ndodhe Si e prezentaj analizën e zhvillimit Nuk tha Ata ishin ma të shkathë se jo e khalidhja u sili rethin, khalidhja u sili ushtrin, e ardhë paskode se janë këtë mërënzni, këto e në formalitete këto e në onë teknike Allahu Gjallari i tha këll hua minë indhja në fusikum këja është pe juve ju e shkaktua dështimin dhe disfaten në hodë pse minë ku me njuridu dunja o minë ku me njuridu l'akhira në në njerëzve çë një diste figurë më në sallallahu alaihi wasallam që shëndon në Uhud me jetë pasuri më e mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi dhe më fenë që erdhi me të dhe Allahu po i thotë ju keni humbur se and keni probleme me materializmin and keni probleme dunjan ju and nuk keni gjendje të thotë me i dhon për parësi kërkesëve të Allahu dhe të pejgamberi so së ëmë, para kërkesëve të vjetës juve kjo është e ronë publikisht qështo në Kur'an kjo është e fështir i në pa Allahu Gjallera u kështuja dukej normalisht me dhjetra qinë rejtë kuj lafdojnë sahabët dhe kjo nuk është për të nënqmim në absolutisht për Allahu Gjallera i qoftojnë nga se i danë të përmi ngritë dëndon të më i boshham portierat. Do absolutisht që nuk më kupton të hapet dera e kontestimit të besnikërisë dhe të dëshmit të asaj që është atë pa kontestueshmëri me dhjetra vite. Po nda kë morim se? Morim se? Çikur di kush e bën një gabim, kush di kur e bën një shkelje. Nuk guzon di kush më me menuesë vallë kia një notë mjekonë personalisht. Absolutisht. Nga ky vend kemi fol për disa gabime të djembe të caktuar. Për ndoshta fushota të caktuara për pjesëmarje të saktume, ju jo përinatë e personalë, po me qëllën për mirësimet dhe të gabimet, që të ruhen nga manipulime dhe të ruhen nga dështime dhe nga humi dhe dëvijimi, dhe nuk duhet me kuptu gjithë personalisht, me kuptu gjithë mund, e më për mu e pat, e për atë e pat, s'kolli këtë me kërkon, mirë për qëllimi është që t'jemi sincerët dë vërtet në analiza, Koran në mësën më si, si me i analizu gjeratë, Nuk mund është me i analizu gjerat Në qovë se në gjitha Në gjitha përpjeki për analiz E preashtën vëdvetin nga foja Ska këso analizin qërta Andaj Kështu Allah gjellon gjel, gjel, gjel, e kam suha O ta hsebune u hejjinan Ju këtë pun e trajtajshit Dhe e konsideranit Të thjesht hejjinan Dhe i shka fjall A ke menut, a di shka i bjen ti Me full për ajshër Va hua inda Allahi adhimu Dërëk Allahu është të modhe. e madhe. A ka e kanë mundur më thonë ta fjal për filonin, për fëstikun, veçanërisht po njerëz që kanë ndikim shoqërisht, si xhoxhallarët, njerëz të ndryshëm fjal gojë i duket. Pse amund më shkaktu pastaj turbullina, sikur se kanë me çikë këtu rreth, po s'ka bër mëne më kështu, u sku ndosht. Dhe Allahu po të mëson. Shikoj, ç'i vë mëne. Ku jdasu. Ka punë që të duken të vogla, po të Allahu e ndloja. Përndaj, gjitha këtu e në pjesë të Kësaj analize kurënore Që në mësën Allahu gjellë në gjelalu Se si duhet me e të rejtu një problem Përndaj, analiz Mirë për e bazuar në Disa rrgullat saktuar Jo analiza dhe këtu Besë që për më putonit drejt Jo analiza të shfajsimit Jo analiza të viktimizimit E dhe të gjunahut Në shkretit jo, jo, Analiza që në zirin pah përgjëtsin dhe qesim të pa mëngësin dhe dopsin dhe pa kujdesin gjithë të ato që ne kemi që në të armën përmjësuemi ju jo vajtim për të kaluaran nga se e ka morë fund nuk mund përmjësot por nga kaluara të marë mësime për të tashmën dhe për të ardhme kjo është mësime rëndësi që në nësën rasti i ajshës radiallahu tahalani tajtuar në kuran e dyta që duhet të kemi për asyushë Allahu jalla u la thot Ja idhukumullahu Enta udu li mithlihi ebeden inkuntu mu'minin E kuptu të gabimin? E kuptu të u keni rëshit? E kuptu të që shështë me forë dhe me usilë dhe me morsinë? E kuptu të? Allahu për ju porësit Mas u këthëni mënkët asni hële Mas e përsëretni mëkur Qëfarë mësimi marëm nga kja? Pekësht atë që e tha pejganëberi Sallallahu sallamu dhe më pas në, në luftën e Bedrit nga Rabi'a Çuzen luftë i shkëllën një poet i njohur i arabëve por që kishte armë kurayshet që motivonte kurayshet me në të sulmuan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam mot ai thurte poezi trimruese inkurajuese që mbashtonin kurayshtët e Mekës që ata me morr guxim kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Dhe e zuri rëpë pejgamberi sallallahu al-sallam. Mirë po, përshka këtë një tekaluare, për të disa arëthën saktuar, elshej pejgamberi sallallahu al-sallam. Al Dha i tha, oj, dërgumej Allahot, nëse më shonë të adhuvë besëm, se onë më kur po ezi në ti me nuk këm e përdur këndër të je, edhe më kur po ezi jemi nuk do të jetë inkurem për të tjerët. A besaj, as besaj, punë e jam jashtë. Mirë po onë, nuk do të Ajë që do të përdori poezin time dhe aftësin time për turë vargje, që rrallë është me nëzit kundër të jërë. Dhe përgjambersë me në qëjë. Në uhud, do të thotë ishte njëti. Erdhë prapë dhe prapë uzu. Dhe përgjambersë, ose më këse radhe, mori vendim me e denu omë të. Dhe pasi që do të thotë i thanë përgjambersë, përgjambersë, përgjambersë, përgjambersë të përgjambersë, La jull dëgu el mu'minu min gjuhin wahidin më rrëtejnë Tha besimtar nuk bën më u kafshu dyherën nga një të vrimat Në i besu më lë shumë, e nga të rrëthaj Dhe ta shmaj me shku në meke, me umbur Pra pjallë shumë a Muhammedit, se ishte me ndjelet Nuk jalej këtë lukësa Andaj, e zuri rap dhe e mori dënimin e mëritu Andaj, besimtar ndonë me gabu Dikushtë mashtran, vetë bënë qime caktuara Nështë e ke marë cëllim dhe e dikujt gabimesht Je habit e ke ngu të kënë Ma shumë se që duhet me ngu Për shemë, pa faktë e pa argumente Ke gabu Herën të të tërë Ku i djecë është nivelin pak ma të naltë Ma dhe i besimtari Nuk le ande lau pëllot Kjo është herë e parë që pu i ndullë është e vërtet Së këni pas për voj Për balë të fushatëve të tila I një kënd pas tërtë Se u ka marë menes dikush mund foshort veti kundër familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po e ke besu de kujt pak më shumë nuk ta ka marrën mend se ka muzime këç kuptuar deri në këtë mosjë alajote çndrimi i vet e këso marrë eran tjetër ukrimo marr si më sim besim tuari ta xhdesim u sill ta xhdesim pa më për mëshkuat njëjtin gabim mënyr, këtë në njëjtën mënyrë që muslimani nuk ia lën vetes të tepsat prandaj në çfarë ke gabu Për ndohë, por mos t'ja le vetës në me kapu përshëri. Në që dhe t'kanë mashtru, djetë ashtë kështë për t'mashtruan. E ka kuptu. E ka kuptu, për ndaj nuk është kja, do të thotë, lajë hakmarje. Absolutisht. Por kjo është vedije, që të rgonë se besinëtor nuk është mendeletëm. Andaj ka thonë Omeri, radjallahu ta'alanu, lesë të bi khibbin, si amën e mashtrus dhe dredajji, Nuk këm kështu. Por as nuk ka dërda gjitë që më mashtërën më mua pëta. Jëmë së qëllë. Unë e di shumë mirë. Unë e nuk kja ha ha ku në kërkujtë. As nuk i in haka së kujtë, lërga sajë. As nuk, nuk haqë mirë në. Mirë po. Jëmë së qëllë. Kjo ndikush për shahë më, subhanë Allah, vjellë edhe për për një saat të blenzamërën, si me konë në shak i zëtë vjeqarë. Ka dhalë Që sosh me pas mendim të keq, absolutisht për kërkosh këna mendim të keq. Mirë po, kujdesi vërmandija do të na kone në, në nivel në e durë. Jo me keq përur dikush atë besimin ton deri në atë shkollë me Bonajev apo në evitetin. Jo kështat. Andaj me keni vëmendshëm. Dhe këtu do më هون atë një tjetër të gjë që po më ka çështja. Nie punam do të ndërlozo jo Rodhara, ne kjo vëllai na mërzit. Dhe kjo padyshim se nuk në bënë me undimir, absolutisht, që jo rullëher për ndohë që të shfa që në raset të ndryshme të njere që kanë joj për ndihma. Qo për mes Facebook-ut, qo për mes, për shambull, venëve të saktume, kështumë radhë, dhe ose del grua me pa me islamë, ose del bur me deklerata të të të, të fetare, ku edhe i qëfar e tjera, dhe besimtarët, qëfar bëjnë, të emocionuar vrapojnë që të mledhin donacionë e ndihma nga zemër gjersia dhe zemër bëjaria mi ndihmu apë. Dhe jo rrëdhe pëndodhë që dhe të të fatkecështë të dalin individ të saktuar, jo gjithë ka shumë halëgji, po dalin matrapaz dhe keqpërdaras dhe së dhe të të të të të të tëtë po e keqpërdorin atë anën emotive atë bëjarin dhe po në ka fënë vërgjimisht të të të të të të të të të të të të t Kujtë ka rumthia, jo mëse këste e kështu më rrot. Prandaj nëse një herë ka dhon ku s'duhet, pse ke ditë herën tjetër 10 herë vetë ta shafton. Apo kujdes. Jo po shon na këndosë dikush as nuk ngjit, ndim pastaj kena marrëshë. Sko lidhje me këtë ndim. Sko lidhje me ndëtim sipist. Sko lidhje me me shërim, sko lidhje me varfëri këstu më rrot. Tha kë më përsit në 10 herë ku është vet di Allah. Pse ka fshusht një qënë herë nga i njëti. Kujdenës, Allah. Kujdenës. Ndërse herën e parë, së të ka shku në menës, e dikush mundet me dalën me kajtë dhe me akëtrujë. Ti i pasë, së të ka shku në menë. Subhanallah, qëhë, i keni mu. Po ta shë e mërë e veshë që ka dikush që kanë, edhe falet, edhe mluhët, edhe të nët i banë që, me e përfitun dhe shta, emocionit dikujta përë. Mësë bim preks, Arsia dhe verifikimi Nëse bindime se ka nevoj Allah i duhet që ndështaj edhe ato që kemi më dashën Me edhon me i një mu, nërga saj Mirë po, jëme në evitet Jëme dhjetër e njëte që përzitit Dhe në prapë njëte të jemi Dhe disojme dhe timit kujdeshëm Që te dim se Mashtrime që pëndodhin Të japim fundat Dhe le të marrin Ndihmen ton dhe përkrajnë ton Meritorët Dhe duhet me logarit njështë e varfër në neve. Nga se bujaria është pjesë përvërse e besimi tonë. Por jo në i viteti. Bujaria pa, por jo në i viteti. Jo kështë përdërimi, jo emosioni e kështë më rratë. Përndaj besimtari dhe besimtarja. Nuk ndonë më u kafshu, dyheren nga një të vrim. E jo të rriherë, e jo, jo 22-re e kështë më rratë. do bje radhës që nëzirëm nga kërë asë të ndërën e zërën e mëtër është nëse e meditojmë storjen dhe, dhe nëgjarën e, e shpifjes nga filimi dhe rinë fund do të vrejmë një zhvillim shumë interesant të nxarjes qysh nxarja fillan me një fjalë goje qështu fillan nxarja? një fjalë goje që e tha i bënselullit. Kukajnë hipokritën me dine. I tha, qëar thaj? Kure po a ishën të orë matë njëri, i tha, këta dy s'kam pështuat. Këta së... Fjall! Fjall goje, e tha të. Si u zhvillu anë gjëre, pas thaj? So shpivja, përqarja, madje, atësarim raporës me zves sahabë bën gjemi, që si kur e dini, Kërë e kemi rëzur asën, ka pasë tendenësë që edhe e dhe me unëzhej gjakratë dhe me ndodhë konflikt, dhe se i ka qëcu pejgamberit, salallahu alësallam. Pasë taj veç mërzia pejgamberit, salallahu alësallam, mi aftan, për me tregu se sa e madhështë e kënë gjarjarë. Sa që u rëzikua, u rëzikua familia, shëqëria, misioni, për i ka janis i kjo, këzjarë i madhë, i këso i fitne, këso i së produku dhe në, nga një fjole apësa. Dhe kështu shumë spruva do i kanë dullë muslimanve si pasuj e fjoleve të njerëzët pandërgjetëshëm që kanë gjitë pas të i pranim të njerëzët e pavëmendëshëm. Dhe tëtë fushota dhe fjole të njerëzët e pavëmendëshëm që kanë gjitë mirë kuptim dhe kanë gjitë vend të kë njerëzët e pavëmendëshëm. e dini frakcionit më të mdoja që kanë dal nga rruga e vërtet e dini se historie aty në lidhët me një fjal një e dini se ëthmani radiallahu ta'ala në uvra a po dhe vrasja ëthmanë ndodhe si pasojë një shpife që e bënë njërë sa thëmë ato e akuzumë për e qka pa drejcisht Në fjalë thathë, se kë qini nuk pekryn detyrën si duhet. Kjo ishte mjaftueshme që më organizo një grup njerëzish hipokrita interesit ndryshëm dhe më organizuan më shkollën Medinë me, me, me Evron Osman radhiyallahu taala. Apo shikon nga një fjalë që nuk ju dulim prit çu është duhet. Uvratë mani Kër uvratë mani Qëka ndodhe? Pastaj përshka këtë kësaj Ndodhe dhe ndarja me vetë ashabve Aliu kështë, kështë e një politikë tjetër Dërso Muaviu kështë e politikë tjetër Dhe ndodhe dhe një fërloj Për plasë e me safa ka po Pastaj si pasaj kësaj dullin Kër dashti me upajtu Aliu e radialani me këmë Muaviu në dullin Këvarë e gjithë të të të të të të të të të të të të të të të këto është rëndë. Pastaj kur xhavarët do të anë këç kundër Aliut radhiyallahu taqallim dhe evran, ndulni grup tjetër që në emër të dashurisë për Aliun dhe në emër të dashurisë për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, dolën dhe e morën rrugën e tyre. Do thotë ata që quhen shetet. Pastaj dolën mor gjet të cilët do një kondët e e khavaregjve khavaregjit të një se kush e bëni gjunat del për feje e mërgjit të një kjo është e madhe dhe të bëni gjunat e sa të dan mi aftan guaja me thonë që është musliman ekstremit të të tërë e kështë së so shërri so kër të lypë vexnë e këti lomëshë të një fjallë të një fjallë përndaj uhenruar kujdesu për fjallën të në k Nga se nuk i djetë fundi pasaj thashe thëmëve Nuk i djetë ku shkën aja pasaj Nuk djetë që ka ndodhë Nuk djetë si zhvillohet Përëndaj, tim e të kujdes shumë Mësë tëjmë se poni menuva, poni dashta, poni s'dashta Kujdes, se pasaj të ka lau gjellë lewala Nuk mush me koni rësë të umëve Ti mush me o një fjallë për dikën Një kanë, fjallë që s'jafë nën veshën Mi për kjo fjallë mund me koni se bep Wallahi për shumë fasadën familjen njerëz këtu në rrugë. Prandaj të ndëvozë rosti i rosti i i i i Oajsheh suro dyallahu ta'ala anha ne mson mosmire shëmtimin e thash e thëmeve. Filoni kështu e kia kështu. E çfarë ke thëst është një është një mall që bëj shumë poshtë të çadopton. Thash e thëme një jo argumentet, një jo faktet, një jo verifikimi, thash e themet, thash edhe më tha, qështët, shumë bukër është kjo kjo të këfjallës dhe në gjurë shqipe, thash e themet, do nështë qenë kur farbazës kanë, krejtë që ka ka në tomë, tha dhe i thash, që ka qërto përë, këshumë se ne qërkulojnë, mes njerëzve, tha hodja, i thash, i thash, e kjo këti i thash, e kështë të më abë, kejtë thash, Mënje, mënje ambient pa disi, disi pëngraht, qet, të pa deshë deshë shumë të ngrohtë, qet, tërheqës, po pa e lodhën e saj, ndoshta dikush për shkak të asaj natësun po flan atë. Ndoshta dikush për shkak të asaj sun po folet në xhami atë. Ndoshta dikush për shkak të asaj është pribum nga shumë, te drejta që i takojë si qytetar ose si njërin individin e vlerëcaktum për shkak të fjalës. Ti thashë thëmë, mund ndodh kështu. Për ndaj, këtu allahu gjellegjellu të ndërruazër dhe motra prezentan metodologjin islame për luftimin e të shëthëmeve. Shumë efikase. Shumë e përsosur. E që duhet ne urgentisht, urgentisht duhet me e inkuadru dhe me bërë pjesë tjetës tonë. Dhe të duhet sëslimi me u pajisë me këtë aparat që i ka katër Në është elementë të branda ti Që me te të luftojmë Bashkarishtë gjithë dëgjë që e kuamin Thashe thëmë Se dëmë këtu katër elemente Që përmenim Të ndërlozër Nëse të shurim me e luftu Thashe thëmë Që mos dëzenë vend të këne Që mos të i bëjmë dikujtë padrajt Mos të marim që në imt gabum Në dikujtë duhet që fillim eshtë të kemi mendim të mirë për njënë të të të të tërënë. Të të të. Që shpër tha Allah, Gjallera, le fillim. Levna i dhe semi e të muhu dhannën lëmuëminuene wal muëminatu bi enfusim hajra. Si kur të kështë e me mendodhë që pasë a kejnë dëgjuar, o besimtarë dhe besimtarë, të këri mendim të mirë, bilës paku ka da njële. Mendim i mi për e ta është që shtotë, të allatu. Njëri ka do është me Qështu njërë, që realisht me e, me e frenu vetën nga rëshqitja në emocionë edhe në të shëthëme. Me në të mirë. Kjo të dikush përshamullë, subhanë Allah e një dikën me vita, pasë të një fjallë vjen dhe e mjaftushe mja turbullu pëmjen në dajtia për. E kujnë atë vjetë, Allah, e kushmën atë fjallë, e kushmën këtë, e kushtë të maratë. Qështë për shambullë, për hoxën që kam pësu për ti dhe kam dëgju, për shokën e jetës, për familjen, për gjematen, për kojësion, për këtë qoftë. Ku shkuna për ditë, ku shkëja e njuhi, Allah. Heqë më së kofë qashtot, heqë nuk e një. Mungjesë a njërisë duhet me aktivizu mendimin e mirë. Filën me shënë startë. Njëri nërmanë këtë nuk e banë, Allah. Njëri që falët këtë nuk e banë. A ka mundësi me buë? Ka mundësi. Me për nësëncë, e frënej vetën ti me nga rrëshqinja në thashëthëme duke e aktivizuar me ndimin e mirë njëra njëra përdu me në mirë, jo keq pas taj shkaj duke vazhdo me të ujtje elementi dytë që në ndihmo në luftimin e thashëthëme është të ndërru në laser sikur se den nga kërast është verifikimi dhe filtrimi që këtë duja nuk kënë thrasisht me më thonë asë nuk kënë synonimet në dretja ja ja Së sta fiala është e përzier. Verifikimi, me marr ato çka, ko të ka bëj me këto çka s'ka të bëj. Pastaj me i filtrumë me filtrin e durr. Kjo është vërtetësi çka thon. A më nëse futet dur, që që në filtrat e durr, nuk dën çka është shëmtuar më ç'shpëjtet një hap. A denon ganjet e kthash dhënë me kënaqësim dy aspekte. E para se hiç nuk e ka thonë këtë çon. Hiç nuk nuk besohet as këto. Kjo është e para. Edhe e dytë, edhe nëse ka thonë nuk emeriton këtë të retim kash të matë të shneke nga bua pëtë. Filtroje, verifikoje dhe filtroje kalene për filtret e dur të dijes dhe të njezë kompetent. Qështë shikojmë se a thua valë pra këtë qëndrim, pra nda shikojmë pegambirin sa sëllëm. Këtë gjëjmë këtë rrasumë? Pegambirin sa lëllohë sëllëm do tëtë të, e, e dini se ishte ingarkuar me këtë rast dhe nuk fliste me ajshën radialana si kurse zakonish bënte. Mirë po, faktët që ishte ingarkuar dhe preste, dëmërë thonë, zhide për këtë pun, nuk e bërë që ajshën me nëzirë për shpisë. E mi thonë, të qushë bënë kësi pun, harkasoj. Krejt që ka ajshën ka vrejt nga pejgamberis o salem, ashtë se nuk ishta i ngrëhëcije ati kërë më smutë zakonishtë që silim i mu, kaqë, ku që ma shumë, dhe ka dalë Allah, jo, jo, si kur sot popullin, fjalën e mramët, me qitë parën, ka dalë me Allah, qëndrimin për fundimtar, të duhet me vëndi fund, me, me marë të parën, ka dalë, të shkojmë nuk e përshkallëzu, ma mirësht, ma mirësht, me gabu në falje, se me gabu në denim, ma mirësht me pas, me gabu, nuk është dash me a falë, ani, per Ne të e në qendrën e një fjalë, gazetarët nuk zgjbohen mua atë. Fjalët e rroja që di, është e vërtetë, bëma hallal, ta bëj hallal u kry. Mirë, po ai ky hallali nuk e shuron zemrën bashkë ato kallëptën. Nuk e shuron. Ai hallali nuk e largon 5000 bashkë kallaj. Prandaj mos mënyrëse me se me kartelinë e hallalet keq primet kam zier atë apo. Jo këto llapë. Prandaj verifiko, mendim i mirë fillimisht, verifiko dhe filtra dhe e treta është mbyllegojn mos fol kurrjo apo hapi mbyllegojn i... kush do mos us di jemi dukshur njerë ana ket fulin fulin fulin fulin ende ndonj fot po se shkon edhe po harish allah ne sarlbash edhe harish fjalet kush kun kush jep logari per fjalet allah kush jep logari per akuzat per shtëpit kush dikush komenakut kushurt po po pa shipe andaj kujtë ne mos svalëm ka dal hala us dim Peygamberet më nuk fatë e asë gjë për ështën. Kërgjë? E mba të guenë bjullër. Po, verifikante, konsultuaj, preste, gjitha këto. Parafolit i shka. Kërgjë? Masë një muje, një fjallit tha ështën. E dhe këtë kemi masërju, pëse e boni këtë? I tha veç, nëse ki ka buhë lip falit e gëzotit që le gjitha lërë. Kaqë. Kërgjë më shokë? Saatë, Subhanallah, kërë dhe një në më ndiku që asë nuk verifikohet ose para kësoj mendin mirme po, kamën që i ka thonë, po, ka talë e bura se këtë, këtë mendin me ka pas ti veç mirë për më nënë, e qështë më menu po të menu mirë nështë e ka pas këtë qëllim nështë e ka pas këtë qëllim nështë e ka gabu, nështë e afekt nështë e ka do fjallë për para kësoj që e komentojnë këtë fjallë ka talë pandaj mbëll e gojen mbëll e go Mësë falë një diri sot dojnë një sheshë. Dhe e katërta, lej kompetentet me umor me qështje. Lej ata. Nëse bëjt fjallë për shkelje shëriatike, dikush ka thonë një qëka që fetarishtë, së është regullë. Lej ata që din umor me këtë punë. Lej rahat ata u lopër. Në shëja rrugën kompetentve. Ose për shka të quftë? Për shka të quftë? Një nga njëri për shambullë. Në kandoll në shumë rrofte. Për shembull rroftë sigurisë kanë thënë që të tmerrohemi nga ndër nga fushotat mediale kosova në rrezik, kosova kështu, ndosë organet kompetente të kundërë, thënë të qetërohen. Nuk ka vend për panik, ka dalje. Lej kompetente vjen. Në Nëse ata thonë duhet me hënë në toksë, rrezik të na hina. Amë lej njerëz kompetent të vijnë. Që porshëm kush dánë, kush kesh çafe, kush jep ja ke mundësia, nga ka dhejke në nivell e sigurisë në Kosovë për shamblëve. Kusht e të rëzikshme? Dali o lapë, që kjo është ka këtë në panikë. Kjo pasaj shëndrot në thashe thëme, të rëzikshme, që mund në pasë pasoja. E, kësë të më rratë. Në gjder rafsh, në gjder rafsh, ku dhe qoftë? Mëndim të mirë, verifika dhe filtra, më së falë. Dhe leja punë në kompetentve. Ajë që është kompetent, kusht dhe koft Leja ta mirë me ki punë Ose punë që i takojnë shtetit, leja shtetit Leja organoj kompetente, sigurisë, kujtë koft, Mjëk folir, të koftë, ekspertët nërshëm Leja me kësisë Mjekë nuk folët e qotë dikur që i smerë veshtat Kosovë e rëzikumë nga një epidemiji që me nga të meru Hëllë, si jemë rëzikumë Nështë e delë që ta një dunë njërë që Asë nuk është nuk është mëni në gjithë se heqë e bilevdo Heqë nuk është në gjith Ka eksper shëqore, lëham në kemi, nuk kemi në rësat balë, a ma kemi, sa me në kalëzun, se a jena mirë, se në mirë. Andaj, thashëthëmet, prishë që që që njënë, rëzikojnë, gjithë që ka gjallë në që që që një rëzikojnë. Thashëthëmet, fjallët e pabazume, e ilaci kërë anor, është indertuar në këtu katër që rapëta. Wallah, në që se këtë e respektojnë, me lena lotë, nuk po themë së në është dhe kjo nuk zhdu këtë kur, se gjithë mund ka njerë që jenë gjadhin. Mi për spoku, na nuk kina pjesë e saj që kjo është bagi interesantë dhe mirë dhe kina me minimizu që spoku namas me konviktimet e saj. Dhe kjo është arritje shumë e madha. Prej dobive të këti razë dhe ashtu të nëzër është që nëzirin për kësaj është se ajshë e radjelat të alaniha që farë bërë, që ushka këtu këtë të rëmuj. Aja kështë e dalë nga do të të perdja esaj, aja barëtësja që e barëtën bideva, po kemi thunë kësto, kështë e dalë me kry njevojnë fiziologike. Njëri. Dhe realisht, ushtria ishte ndalë më për shumë. Dukë u këthy, ka pase do të të, të qaforia esaj, që e ka donë motër esaj se ka me veti. I është këputë dhe disa ruza ka nëra. Dhe nëmësh është këthy, është këthy, me i gjitë rruzat, dhe me a këthy motërës vetë kë, që a forënë si duhet. E duke e kërku është habit, ka harru që, karavan mund me ecë, ka qenë eri, s'ka mënur shumë nërgë. Dhe kërka ecë karavani, ka me të vetëmumre dhe pas e ka ndonë gjaljatë. Që marëm piksoj? Marëm piksoj se, Koran në mësën se, Duhet të kemi parasysh kohën edhe vendin Nëse nuk kemi parasysh kohën edhe vendin Mund të në shaktojnë përlimet të më dhamto Sikërse ajshët radiallahu të halana Me e pa lip ajshët radiallahu të halana Qaforën në bërë të shpis Edhe dhe të satë me lip Ska përëm se venjë është i tjilë Nuk ka gale sa gati lip Mipo ti me kom pjesë e karavanit Dhe në shkretim të vetmume Me lybë, s'ka kohë shumë këtë, nuk është veni këtë me lybë t'i gatë sa dushë, a po, nuk e patë për asësh venin, pra ndaj ndurë dhe që ka ndurë. E dhe kohën, ushtëria pushan, nalët, ama jo, pesa hatë, a ta ka mecë, pra në ti dal, e dalë, e e kry, pra po denë, edhe plës për lybë, ka i këtë, ka dalë. Kohë është me nëndësi, konzëgjatë e në me në në në në në. nëndësi, momentë është me nëndësi. N Veprimi mund të mekon kush ka mundësinë të thonë sa Arsha, për shembull ka gabuar pse Kalip. Jo përkundrazi. Kur e ka për skrup, do të thotë materialin e këtij e kësaj çafore ka qenë sigurisht ashtu një bijuteri e thjesht, s'është as ari as argjenti ka qenë. Ka qenë diçka e thjesht, disa guraleca nga Jemeni, jo me vlerë të madhe. Për Arsha është mësu, është emanati ja i kumord më i kthy. Dhe kur të kush nga një aspekt, kjo ka bu mirë se Kalip. Apo A në dikush vjenë të thëtë, unë e përduk hajri Po unë së përta kondesej hajrin tënë Po të kondesej kohën e dhe vendri hajrit tënë Ka dalim? Apo ka dalim? Përndaj, për shambull Më razës aktume Në qofë se Dëme e falë, namazën Ose me bo një punë Thëtë dikush për çakot keqe Po së ka të keqe dhe thëtë këtë punë me bo Po ka të keqe në këtë ku me bo Dhe në këtë venë me bo Ase ko këtu vërën kë, ase ko këngë pun. Por edhe këto elemente shumë mëancime e kuptu, e që kemi fjalë shpejtë për këtë dhe duhem të shohim vend edhe për disa pika të tjera që mos më u zgjat shumë. Mirë po, elementi i respektit kuos dhe vendit është i qartë në rastin e Ajish Radi Allahu Teala dhe mos kujdesi i saj përballë këtyre dy elementeve i ka kushtuar me? me këtë provon. Po. Andaj shumë sprova na vjen pas kësaj çeni, jetojmë jashtë vendit dhe jashtë kohës ku jemi aftë pa të pa orientuar në kod dhe vend dhe pastaj mundim na ndodë probleme dhe sprova të padëshiruara. Jo ashtu të ndëllazor dhe motra ky rast kam thënë edhe një mësim tjetër. Cilë të tjetër, cili është ai. Asht e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edukoi që me ditë do të thotë dikush më pak pa e dikush më shumë mirë pa kishin kët edukatë me dit me me bo vlerësimin e damet edhe dobis dhe në këtë aspekt do të tëtë ishin shumë të kujdeshëm ardhja e Safuan ibn Imoat të të tëllë Safuan i që ishte vënun nga ushtria po qaj që, që ka mërë ashtën me qurë medine ke mërë ka pasan një Safuan a i ka ardhë para dhe paramëdej ka pa një gru dëvetmume shketin realisht A i ka bujt me nukë që mund në mbë dhamë kjo. Në të kuptim mu provoku, mu, mu diqka mu... Po i ku në mbë një për i kështë e punëm. Kjo është anë e dhamë, të vë. Por braktisë e një grune shketinë që mund një e gërësim më hongërë, rër dhamë i madhë. Apo? Rër dhamë i madhë. Pra ndaj i ka marë mosët e duhur a meruit vetën edhe me shpëtu. Beq ka thunë, inna lillahi hu, inna ilihi rogju. Në të kuptim, më zved që paska bova kia Talahu t'jem taj kjo është fjallë Kër të të të kërën fatkeci Gruja e pejgamberit Sa zonë vend shketin Vec e ka kap devën E ka unë Shishaj këpën deve E ka kap litarin Dej me din e s'ka fola Pra ndaj kërë dikush i merë lehëcimet dhe, dhe dhe me zbatu Një veprim saktum që është i dëmshëm Por për me evitu një dëmë matë madhë Duhet me ju përmbajt edhe Kornizave, ju jo kërë për shumë në e marëm lecimin e ka letu feja këtë punë E tani nuk ja dim, s'kejnë t'i lecimi, ka dal është e vërtet, se ti ke buë këtë me e shpotu këtë gru Për kjo të është kjo, së të më dhonë që ti të është me i për të ndive, bashke, moha, bete Jo, së të kjo, ka dal A po, ti kje arsye pëse ke buë këtë punë, mirë po Edhe kjo, edhe kjo, me mësatare As aje ekstremi me ikë, ik, pë Qhemna te qëraçi arko soi komunikim me zyrinëve në Shariyat e Lium me rrethancë të tua Nuk ka nevojë me ik, pe një ditë të larë pse me ik. E pa dhe ju edhe ja, me ushtri pi pi pi pi pi knacist muhabet që s'po dim u kno. Jo asto jo, më mazator. Me nevojë çfarë s'ka nevojë, çfarë s'ka rëzi, çfarë s'do, e këso më rad. Andaj kët më amson kush Rasti sa fani me ajshën, radiallahu ta'ala, ke ke në kella grunë. Në kella grunë me në gjithë, Allah, feja së më dhe me grutu i me me mecë. Fën, kjo, kjo sërsa është këtë rast. A dhe kërë na, duke u mundur me i këpi një harami, caktumë, kjo është e mirë, por duke mos ditë me zbatu këtë njo jetëfikut, dame të dëbisë, mune me një shka këtë dëmbat në fesatën. është e vërtetë që feja e ka caktu të sene, Sa që me të perceptu halko si eager, i egr, i smut, si... S'ka nevoj në kështë Allah, në ka nevoj. Në ka nevoj njëri kur të rrugës, me ngajtë me krytë e poshë, me shtë ujtë shikiminën. Jo Allah, me të për po halko që ju, a, a, a ka lutë këta që a ka mërë? Jo Allah, esë nërmalë. Vienë situata kur mu, mu provokuat e ujtë shikimin njëri, ose këshur në... Menjë me nërmale. Po fësë në këtë aspekt. E në nëzhe aspekt t që e të dëshman pjekurin të ndë, maturin të ndë, sielin të ndë, por jo për te jesaj. Edhe jo në mënë të zahë që tash mësë mu, mësë me në kuptu si tegër, në duhet mu integru e tani, me kalu mesatara, mesatara. Atë sa ka nevoj, atë sa duhet, duhet dobija po jemi të afort, në dihmojnë për kram, mirë po i kemi standaret tona. Që këna është, që është të muslimon i sile, që ë e vendosin deve, edhe ecime të dere, këtët në mal, e lërgë asë me lënë grunë, në shketin se feja s'lejën, me konë burë i me grunë vetë, aftën. përsa është kjo situatë, ashtë të dhe, nuk është një kjo situatë, prandaj, disa gjera, do të një kuptu kështëtë në vazërë. Nëndalezat në islami jën dy loje, ndalezat në islami jën dy loje, i thojnë, Muharram në dhatihi, Aja çojë është haram. Është ndaluar për shkak të vet ndalues. Dhe muharramu li ghayrihi. Aja çojë për ndaluar për shkak të diçkafit tjetër, jo pse ajo në vetvetë është ndaluar. Do nukon që haram, të ai mund të kom mjet që çon haram, çka ata e kanë ndaluar në jetën. Amma realisht nuk është ai haram. Realisht, po për shkak se Në shumist e rastëve, qënë të ndaluar dhe keqja, bëhet haram. Për shambu, ndalimi i, shriatet ka ndalu, do dhët, amoralitetin. Në aktin e mardhënjëve i ashtë martesore, haram ashtë. Kësa është, është përshkak se qënë dikun të të tërën, të qëtu të të me që bala është, ma shumë s'ka ku më shku, haram, përshkak qësa është haram. Mirë, po, por mos mendoj kë i kanë ndaluar disa sene si preventiv. Apo një pjesë është shikimi. Nga se shikimi është shkëndiza e parë që mund të shpie tek kafën. Mirë, po, kur ky shikim nuk ka të bëjë me kët, por ka interes sa këtu lejohet. Për shembull, doni me fëjuni vajzë. Me on ta shtyosh me kush çfarë është haram është me kyt. Jo, do kur kimë fëjoj këra. I sinçet tës eki për haram, tës eki për çëndërem. Edhe fe, vajza ka qadër me shikun djalin për arsye sa i shfaqet bukuria e, si më, ka qadër me shikun. Për shkak se tash mshikimi nuk është i drejtimit të ambilitetit, por në një tjetër. Ai shërio ti këtu punëti ka rregulluar se është ekstremë i ngurtë që muslimanë për arsye prandaj disa janë ndaluara për shkak se mund të shtëpi ndikon. Në çfarë sigurohat, në çfarë sigurohat ramjan ndaluarën atëra për i dezertu mund më nejo. Lejohet ekzëmërojmë. Prandaj edhe sa kanor qro tek pejgamberi zonë kanë vetë dy kanë përgjigje. Ma pejgamber zonë kanë urtë kulemat tek Aisha sa burrë janë kanë vetë atë Aisha. Dy kanë përgjigje. Për fron syje, gazet komunikimin këta ka qenë mbrenda suazave dhe kornizave mirë po ka qenë për dobi shumë më të mëdha se ndoshta ndënim eventual që mund të vijë aftë. Prandaj po duhet të vazhdojmë Se gjithta këtu dhe kjo është vetëm minimum minimumi minimumet që ka të bëjë me këtë lëmi, por dua të them se Islami na mëson se si duhet ne të jemi të moderuar, mes dy devijimeve, mes dy extremeve, të cilat mund ta ndiejkim mesatarën e dur, që garanton dobin dhe realizimin e saj maksimalisht dhe garanton shpëtimin nga ajo që është dëmshme apo minimizimin e saj maksimalisht apo Kanë skimund me shumë avidë komplet keqën, ama kimund si me, ki si me minimizuar. Minimizojë edhe në çoftës ke pas po si ket me largu, shprish punë. Ngase nuk ka kush me laru këtnit keqë. S'poq me fillu me minimizuar apo. Po atë më të mirë, nuk ka kush ket me arrit. S'po ku një pjesë saj është, është hardh, është dobi e madhe atë. Dhe ashtu për asaj që nxjerrim këto të ndërllazë është se zakonisht kur për manaskë rast Pyte mi e e pejgamberi s.a.s. e pëse diqy shadhaju e pëse vetë kja ajshën më s'ke bua pak prej kumë na se dhe na menojme që qasja e pejgamberi dhe kja është me dëvërtet shumë më rëzim e kultu në këtë rasën Ne me ndojmë se qasja e pejgamberi s.a.ll.a.s. e përbal ajshët ka qenë qasja e dyshimit ja? nuk ka dyshu pejgamberi s.a.s.m. në ajshën nga se, në qovë se qëndri më e të përbaldikujt në dahat mes, besimit dhe dyshimit, apo ja beson, je i bindur, ja dyshon, që të në dy dy polet, më ndaj se mes dy poleve është një zonë neutrale, apo, është një zonë neutrale, që nuk ka të bëj me besim total, por nuk ka kaluar në nivel të dashimit apo. A kuptuat? Ajo është më afër besimit dhe ka të bëjë me besimin, por ka nevojë për fuqizim. Ka nevojë për ka nevojë për bindje. E nuk është nuk është ajo, nuk është dashim. Prandaj është besim, por ka nevojë për fuqizim. Dhe Kërkiesa mund të duket si dëshim, për nuk o kështotë. Ibrahim asëm, kër i tha Allah Gjellewala, ka lëzëm si i rinjall të vdekurit. A ishte dëshim? Apo ishte besim? Besim! E qysh, po mbeson e po veqysh. Ka thonë, lijat me im në këllbi, nga se besim është nivel-nivel, shkall-shkall, më në besen, bua po të beson, me buad me pahon e të një mos të kuni eq, a po, Andaj pejgamberi së sërën i beson të ashtë së është e pafajshme I beson të ashtë së është e pafajshme Dhe pejgamberi sërëllahu alësallem E din të se veç kush është pjesmars në fushat është mjaftushme kuplu se këta Si a do të mirën Mirën po A egziston mundësia e logike që mendu dhe e që thunë Egziston Pra ndaj kërkon të fuqizim të bindjes Dhe para kësoj të ndonët Para kësaj, pejgamberi sallallahu alëzum të ndërëzër, gjithë mund silej në bas të shpallës. Kanë do të problem, nuk dënë të me marë të qëndërim emocional, qëndërim që ka dhe me të shuri, por me mësu njerëzit, se në këto situate, edhe kur bëtë fjallë për ato që neve në, në dhimëset, apo ne do të mjë u këthy shpallës ala u gjellëvarën do tëtë, sa unë përket mua si njëri dhe burë, unë e kishadi që ka bëjmë e tapëtëm, po unë jëmë pejgamberja lautë, dhe unë duhet me të rëgu njerëzve se problemet i zhjedi me shpalje, ju individualishtë, pra ndaj pejgamberje sa unë pristë të shpaljen, që ta shpalte botrësht, atë që e besante. Për këtë arsyu edhe, do tëtë, e mbante të një qëndrim që duket si hezituas, por tëtë, Sila ne ajo shëst radhiyallahu taala me kujdes se ka qenë kundër ta. Ai konsultoi me njerëz, sukso konsultuam me kë? Me Aliun radhiyallahu taala, me Zejden, me Zejnebën, u konsultua me këta njerëz. Por konsultoas do të më thonë se po dyshon. Për një ngjarje për shemb, kur na dëna me për shemb me bletë diçka pedikut. Normal është që të shët mallën, e lëvdon pak, pak më, pak më shumë se ç'i duhet on. Ka errë. E ka errë shumë më shumë. Ta shty domë verriku, jo pse po dyshon top. Po e vet dikon tjetër që çy ky lloj telefoni, çy ky lloj i kputçave, ç apo diëm, çikulla çafën e ble. A ka ti çmem, a ka dikun me bu menia i preket atë? As po bëson mua. Pse të thëj me një jap besim ia dyshim. Kanizon neutrale që kanë vetë për verifikë këso dyshim. Po është një lloj fuqizimi i besimit normal që njerëz kanë lloj me u konstruo me vetën. Konovi. Konovi. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshironë me tregues se jeton në bazë të parimit dhe parimi i ajo është shpallja dhe shpallja ka përparësi dhe parimi ka përparësi para asaj që kanë diunë për të jotën. Prandaj atë kanë ditë që me ardht tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një rast që E dinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se meriton dënimin. Mirë, po në bazë të rregullave nuk plotësoi procedurën. Skotësh më tar. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Nuk duhet më gjikun në bazë të dijes, o vllazni. E diunë, duhet më gjikun në bazë të fakteve, të argumenteve. Ti mundesh me dit, vertet, më ditë e vërtetë dhe diet më ndonjë sakt, ç'i argumente? Zguxo më gjiku atë. Dha tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kisha më gjiku dikon në bazë të asaj që e di, gjë me djiku çeto. Os kem fakte. Se kena pa. Ajo poshihet ashiçara se ka bó skelet. A kët argument. A kët e shmitot, ju ofo. Andaj parimet janë para para parimet janë para se çeta është atë. Ka rregulla, ka standarde. Ato duhet më usbatu ofo. Ato duhet po dia jam mund të më bë mua pak më më të rezervuar. Mund në mbomu më bë mua pak çe në kuaj pak më. Kët këtë të, të, të shkarkat por ju kim ose me hedh plot ose dyshime kjo do në fakt ato argumentet dallon dituria nga argumentet këto më po më kuptova atë komprojetën për shemb kjo mund mu aplikojnë shumë san ato një pyetje për shemb në fund më përmend tek çështja e ushqimeve këna thon për shemb në bazë të dijes tënde nga njëra disa ushqime meritojnë me, meritojn me dyshim tonë meritojnë disa Po ti ski argument me ky dyshim. Nuk i ke argument që të ngretësh besim që të ngretësh dyshim bazum. Domethënë që dyshimi i bazum. Nuk ke argument. Ti mund të me vrum pas diës tunde se hah se pin, por nuk guxon më i bën njerëz me dyshime të ski argumenton. Laj njerëz në esencë do origjinë se është hallallafa. Prandaj gjallë po unë e di pikadin ti. Po ti mundesh me pas diçka për vete. Ajo të mjafton ty, por jo për të tjerë. Ne kujdesu se si po sillesh me të tjerët, se duhet me ushtir në bazë të faktve, argumente, jo në bazë të që ti e din ose ta mërmenj apo. Është ka rregullon. Dhe për këtë do të pega më shumë sa. Se për këtë rast duhet shpallje. Nuk e kam unë heshti. O sjosh tani, a ka pau të më gabu, ka pau të më gabu. Nuk po dyshaj. Por po presim vendiktin e hynor. Kaç? A do nuk os dyshim? Ljarë ka sej, hahamendje Mirë për është Parim e parim, regull e regull Dhe kështu e the edhe tha me ka Kor erdën mi aproat grunë që kështë e vjed Dhe ndërmetsuan që mës të zbatot denin mbi te Qëfar të peka mësëm? Jo kja, a fatime me vjed E kështu e bo qështu Dikur së tëtë, psa ka fatime, a ka duqe që vjedha A i s'ka duqe vjed Po ka bova me bova kja me indullë qështu e bojt e kësajnë A pëtët Nga se parim e parim, regull e regull. Dashurri dhe e fërsi janë për të kënë të të tërë, për jo për drejtsin dhe jo për ato që kanë bërë me regullet dhe me standardet. Pa e për këtë arsuj e, pekamberi, sallallahu a sallam, usështë me ajshën radiallahu ta'ala. Së në qoftë, e dobi tjera të shumëta, dhe pa dushim ullzime, me dëvërtej të rëndësishme jetësora, për individ, familjë dhe shështëvi, mund të ndonjë n Nga kërast, unë e lësë Allah në gjelë dhe ora që do të të të në nëruan, në mbron, në nderin ton, në moralin ton, në familje tona, në shëqërin ton. Lësë Allah në gjelë dhe ora që të në nëruan nga gjithë dhe, thashëthëme, që ofë të imi ne target, apo të imi ata që imi pies e këse i valët e thashëthëmeve, që dikush mund të, të, të tëmtojnë dhe të zbatojnë këto udhëzime hynora që të nërtojmë familje të drejt dhe të suksesme dhe shoshni të mirë, si kurse është iknaqër zotit mëte. Me ka që kërëdofën personët, dhe në të kiminarëshëm zotit ruajt, ma sallallamala Muhammedin wa ala Ali, rësahurësallam, të sijmën këthirë.